שלום לכל המאזינים, אתם נמצאים ב-Image Nation podcast, הפודקאסט שחויג 25 שנים נפלאות, פחות או יותר, של חברת אימג' קומיקס. אני תום שפירא, ובכל פרק אני ואורח מיוחד, אני מדבר על יצירה אחרת של ההוצאה. מסדרות רצות, דרך מיני סדרות ורומנים גרפיים. פרקים קודמים ועתידיים אפשר למצוא בבלוג עלי לונדות נט, יחד עם פודקאסטים נוספים, בשורה של כתבות חדשות בנושאי קומיקס שעולות אצלנו כל שבוע. אם נהנתם מהפודקאסט הזה אתם מוזמנים לגשת לדף הפייסבוק שלנו ולעשות לפוסט לייק like או שייר ואם ממש ממש נהנתם אתם מוזמנים לגשת לדף התרומות שלנו בעלילות נט לנו שקל או שניים כי euh, לקרוא קומיקס זה לא עסק זול אנחנו פתוחים גם לבקשות והערות בכל נושא אז אם בא לכם עצרו איתנו קשר אני כאמור תום שפירא והעורך שלי היום הוא רועי טבק שהגיע לפה ברצונו הטוב והחופשי אכן, אכן שום אקדח ואו סכין ואו סכין בצורת אקדח לא היו מעורבים בעניין. איך בכלל עושים סכין בצורת אקדח? פיינל uh, פנטזי. טוב מאוד, תשובה הגיונית. חצי הראשון של הפרק uh, כמה שאפשר בלי ספוילרים מדברים על תמות וראיונות באופן כללי ואז בשלב מסוים אנחנו אומרים פאוזה ספוילרים אנחנו מתחילים לדבר על פרטי עלילה. במקרה הזה יהיה מאוד קשה להפריד בין שני החצים כי אנחנו עד עכשיו לא ממש בטוחים <laughs> מה קרה במה שקראנו. <laughs> <laughs> אנחנו קראנו את זה ואחרי זה, <laughs> זה ישבנו וחשבנו ועדיין לא, לא הגענו למסקנה וזה זה, זה יצירה של גאנט מוריסון ואחד ממקליטי הפודקאסט הזה מאוד מאוד מכיר את גאנט מוריסון. יצירה של כמה אנשים ניימלס מיני סדרה של שש חוברות שיצאה לאורך שנת 2015. נכתבת על ידי גרנד מוריסון, מאוירת על ידי קריס ברנם ועם צבעים של נייתן פרברן. ובכן, העלילה באופן הכי כללי שבעולם, תדמיינו את הסרט ארמגדום. פוגש את אינספשן. פוגש את המיתוס של קאטולאו. אם אם אם אם אם אם אם אם אם אם אם טיבול מאוד מאוד <laughs> קליל של 2001 עוד יישא בחלל כזה הגיבור שלנו הוא קוסם חסר שם וכשאני אומר קוסם אני לא מתכוון קוסם כמו זה שבא למסיבות יום או כמו דוקטור סנג' אני מתכוון משהו סטייל ג'ון קונסטנטין כאילו הוא בחור שיכול לבצע דברים על טבעיים אבל רוב הזמן לאפקטים די נמוכים בעולם אמיתי הוא מומחה לאוקולט ככה, כן. ככה ככה הוא מוצג לפחות בחוברת הוא <laughs> מומחה בהיסטוריה של להקת המטאל השוודית אוקולט כן, כן. <laughs> והוא גם השני שכאילו יש עוד מומחים לדבר למטאל הזה. ובתחילת הסיפור הוא מגויס על ידי מיליונר מסתורי. ריצ'ארד ברנסון. כאילו לא קוראים לו ריצ'ארד ברנסון בתוך הסיפורות, זה היה תביעה, יוצרים. אילון מסק משהו כזה, כן. על ידי מיליונר מסתורי שלוקח אותו פחות או יותר בחוסר רצון לירח. כי מסתבר שכדור הארץ עומד לחוות מפגש עם אסטרואיד והמימד הפיזי של המפגש הזה ההשמדה של כל יצור חי על פני כדור הארץ ככל הנראה היא הדבר הפחות מטריד כי על האסטרואיד הזה יש סימנים שמראים שהוא היה פעם בית לישויות חייזריות כלשהם, ישויות מאוד גדולות ומאוד אלגנטיות ולא כל כך נחמדות. בית כלא אפילו הייתי אומר, אם, <אם> אני לא טועה, הוא שימש בית כלא כן, אז... לישויות כאלה. אז האסטרואיד שיאבלה או קשיאבלה, <laughs> אנחנו התווכחנו לפני, לפני תחילת ההקלטה איך מבטאים את זה בעברית זה x i b a l a b a. ש... שיבלבה. נגיד, נגיד זה יכול להיות אחלה של, של שם בתחרויותיות בארצות הברית כאילו נטפיל חצי מהמתמודדים. כן מזל שזאת לא מילה אמיתית חוץ באנגלית כאילו זו המילה אמיתית בשפת המלאכים. <laughs> uh, והפרוטגוניסט שלנו שהוא כאמור חסר שם כי לעוסקים במנויות הקסם עדיף להימנע מלחשוף פרטים על עצמם פן מישהו ינצל את שמם האמיתי נגדם. נאלץ לשתף פעולה עם קבוצה של אסטרונאוטים וחוקרים, כולל הבת של אותו מיליונר מסתורי, נכון. על מנת לעצור את האסטרואיד ולגלות את הסודות שבתוכו. זאת העלילה. בגדול. בגדול. וזה מסוג הקומיקסים שאני לא ממש בטוח אם הייתי נותן להם את מידת, ה, מה שנקרא ראופ, את מידת ההנחה שנותן להם. ל לא, לא, לא לעבוד בצורה על לתת הגיונית אם הוא לא היה נכתב על ידי גרנד מוריסון. כי כשמישהו יגיד לי אם, אתה יודע, אני מאוד נהניתי מהספר הזה בסופו של דבר, זו פעם שנייה שאני קורא אותו כבר לפני שהתחלנו לדבר על זה, אבל אם מישהו היה אומר לי אתה יכול להסביר בדיוק מה קורה פה, לא. אני יכול באופן מטאפורי כאילו פחות או יותר להגיד על מה הדמויות עוסקות, אבל לא איך ההיגיון של מה שהם עושות עובד בתוך חלילה בסופו של דבר, כשזה מגיע לקליימקס. Uh, כן אני, אני גם רוצה, העלילה היא טוב היא מאוד לא ליניארית בצורה כזאת. ארבעת הגיליון הראשונים מתקדמים פחות או יותר בסדר רגיוני ואז גיליון חמישי הוא פלשבק לאירוע המכונן בחייו של הגיבור מה שקרא ממנו את השם שלו ואז הגיליון השישי זה קליימקס בלי הסבר זה קצת כמו אם אתם מאחר והזכרת אני מקודם פייל ופנטזי טוב משחק מחשב mm -hmm. יפני מאוד uh, זה כמו ההבדל בין uh, 20 הפרקים הראשונים של אבנגליון. לאנדף אבנגליון okay. זה כזה זה מתוך הנחה שאחרי שהכנסנו אתכם למשהו שהוא קצת מוזר אנחנו נעשה קפיצה ברגע האחרון ישר למים הכי עמוקים שאפשר וגרנט מוריסון הוא מסוג הכותבים שהפכו את הדבר הזה ללחם חוקם והוא פחות או יותר קנה לעצמו את הזכות בעיני הרבה אנשים לא בעיני כולם בעיני הרבה אנשים להיות להיות ביזרי, להיות אובסקיורי לשאול שאלות ולא לתת להם תשובות. ולא, ולפעמים אפילו לא לנסות לתת להם תשובות. אז כן, אני, אני רוצה להתחיל במה שנקרא בהעברה הזאת, אם אתם הולכים לקרוא את הקומיקס הזה כתוצאה מה, מההמלצה שלנו, מהדיון שלנו, אל תצפו לקבל משהו שיש לו פתרון. כאילו זה, אמרנו שזה כמו אינספשן. זה... זה לא כי אינספצ'ן בסופו זה... של דבר זה סרט של אחים נולנד וכתוצאה מכך הוא סרט שהוא מאוד מאוד לוגי ואפילו הסוף הלא בדיוק ברור שלו בלי לעשות ספיילרים לאינספצ'ן הוא, הוא לחלוטין בתוך אה, חוקי העולם. נכון. ופה ופה, ופה הקומיקס הזה אומר לך מסוים אין ממש חוקים כי אנחנו מתעסקים עם דברים שבאופן טבעי שוברים את החוקים. זהו הנקודה ש... שלי הייתה קצת בעייתית במקום כזה הוא באמת ש... שאין אין פה, אין פה חוקיות. אתה... הסיפור המספר הוא, הוא לא מספר מהימן כי מהרבה מאוד, מהרבה מאוד נקודות יש, יש, יש מעט מאוד סתירות יש, יש לא מעט אבל יש, יש סתירות בעלילה של אה, האוריג'ן לצורך העניין סטורי של, אה, של אותו, אותה דמות ללא שם אה, ויש כמה, אה, כמה, כמה סיפורי אוריג'ן סטורי בתוך זה אתה לא בדיוק יודע למה להאמין ואתה גם לא בדיוק יודע באיזה שלב אתה נמצא בעולם הסו קולד אמיתי שאנחנו מתנהלים בו ובאיזה עולם באיזה שלב אתה נמצא באיזה עולם יקום מקביל סלאש חלום סלאש חלום בתוך חלום טקו אינסיידה טקו אינסיידה טקו במיוחד במיוחד טרדקין אכלת פעם לא לא אכלתי את זה במיוחד בחוברת הראשונה רואים את זה ממש כאילו כי יהיה פה ספוילרים אבל אמרנו שזה קצת פריטי לדבר על החוברת הזאת זה לא הספוילרים לא משלב מסוים uh, אבל ת, תנסה להגיד מה קורה בחובה ראשונה שיפריע לך בלי זה, זה, זה, זה לא יפריע לא זה פשוט היה מאוד זה זה היה כמו כמו הסצנת פתיחה בעצם של אינספצ'ן שאתה מגלה שהם בתוך חלום ואז אתה עוד פעם כן, בתוך כן. חלום ואז אתה בעוד עוד, עוד של חלום ואז. ואז כביכול יש את ההתעוררות. כן, כל זה מועטה כמובן מקומיקס של סקרוג' מקדק. אני לא צוחק, כל העלילה של אינספצ'ן הוא עדכה אחד לאחד מדרים דק אף דה נבר נבר. קומיקס של סקרוג' כולל הקטע של להתעורר ממכה של הכיסא ועם קיום מוזיקליים ועם רמות שנות של חלומות שהזמן זז בהם לאט. אגב, יש פה הרבה סצנות שבהן הייתי כשאני קראתי אותם אני שמעתי בראשי את ההור המפורסם את הכלי. כלי נשיפה הכבד הזה שהופיע באינספצ'ן הרבה סצנות שבדרך כלל רואים את, ה, את, ה, את המונוליט הגדול הזה mm -hmm. זה סצנה מצוינת אני מצביע פשוט על ה... בסוף ה... לקראת סוף הסופר הראשון אנחנו רואים את השיעה בלב בפעם הראשונה כן. ביחס לכדור הארץ זה, זה אירוע של בוואם כזה אז, אז מה שהפריע זה שבהתחלה של החוברת אתה נכנס למין עולם כזה הפתיחה היא מאוד אינטנסיבית מלאה ב... קור... קוראים הרבה דברים אמ... כולל פטיש מאוד מאוד מוזר לדגים. ו, ו, ואתה לא, אתה, קצת קשה לעקוב על אוקיי אז עכשיו הוא בתוך חלום עכשיו הוא מתעורר עכשיו הוא עוד חלום עוד חלום איפה מתחיל איפה נגמר החלום ואיפה מתחילה המציאות עכשיו, זה יכול להיות שזה משהו ש, שגרנד מוריסון התקבל אליו ואז לחלוטין לחלוטין עובר כביכול כי הוא כאילו רוצה רוצה להגיד אתה לא באמת יודע מה זה חלום מה זה מציאות במצב שבו אנחנו חיים היום או. או... כאמירה אבל זה יכול קצת לבלבל את הקורא במיוחד קורא שהוא לא לא כל כך מכיר את מוריסון ולא מכיר את השיטת עבודה שלו או את השיטה שלו לספר סיפורים בצורה הזאת. זה סדרה ייחודית בקטלוג של מוריסון דבר ראשון כי זה בינתיים הסדרה היחידה שלו עם אימג' קומיקס אבל דבר שני כי זאת סדרת אימה שזה משהו שמוריסון עשה מעט מאוד בעיניו היו לו כמה סיפורים קצרים משנות התשעים. ואם אתה רוצה להיות טכני מבחינת הסתמות שנחקרות אתה יכול להגיד על דברים כמו אה, זניף שלו שזה סדרת אמה כי יש שם גם את האלים הקדומים אבל זה לא זה סיפור גיבור אה, מוריסון לא לא בדרך כלל לא עושה אימה. ואני חושב שזאת אחת הסיבות למה הסדרה הזאתי לא עובדת כל כך טוב כמו הדברים האחרים שלו. הסיבה האחרת אה, שהיא נופלת מבחינת כתיבה זה כי זה מוריסון של, של שלב מאוחר. אה, גרנד מוריסון ב-2015 הוא כבר יותר, הוא כבר 15 שנה אחד הכותבים הכי מכובדים uh, בעולם הקומיקס האמריקאי. הוא, הוא קנה את כל הקרדיט שהוא אי פעם יכול להצטרך מ-85' עד 2000. ובשלב הזה יש לו משהו מה שקוראים צ'ק פתוח בתעשיית הממייסים גרנט מוריסון רוצה לעשות משהו מעט מאוד אנשים יגידו לו לא ואם הם יגידו לו לא הוא בשלב הזה יכול ללכת לחברה אחרת ויגידו ולה... okay. לו כן אתה רוצה לעשות אול סטאר סנטה קלאוס בטח בואו ניתנו לך לעשות את זה. ואמנים אפילו יעמדו בתור בשביל לעבוד עם מוריסון mm -hmm. כי זה בסופו של דבר זה גם, בונה, זה גם בונה את האמנים. אז גרנט מוריסון של שנות השמונים המאוחרות שנות השמונים. המאוחרות היה כותב שמאוד התאמץ להרשים והסיפורים שלו היו הרבה יותר down to earth והיו הרבה יותר הם התעסקו בתמות ש... של מוריסון המאוחר אבל היה חשוב להם הרבה יותר להיות אנושיות. מוריסון של שנות התשעים uh, המאוחרות תשעים uh, וחמש mm -hmm. עד אלפיים עד אלפיים וחמש נגיד היה כבר בשלב שבו יכול היה לעשות דברים הרבה יותר פרועים וניסיוניים וקיבלנו דברים כמו דה סילס או הסוף של מה שהוא עשה בניו אקסמן או הסוף של דיין ויזיבולס דברים דברים שהוא הרשה לעצמו פשוט להגיד אתם חייבים לסמוך עליי כאילו זה לא יהיה גלי לגמרי אבל תסמכו עלי אני גרנט מוריסון. אם אני לא טועה גם הסוף של רד סאן נכתב על ידי. אז אתה יודע. לפחות יש יש טיעונים יש טיעונים שהוא נכתב על ידי מוריסון. האמת אני לא התרשמתי מזה לא משנה מי כתב אותו. ומוריסון של ימינו כבר בשלב שבו באמת הוא לא שם זין. והבעיה עם זה זה שאתם עוד תנשארו מעניינות והסיפורים שלו הם. כל מה שמורסון כותב זה באופן עותמטי משהו שמעניין באופן אקדמי לחקור בו אתה יכול לדמיין איזה מישהו שמקבל את זה שלומד במחלקת ספרות כמוני ואומר oh, הנה הנה משהו לנייר של 20 עמודים רק מהחוברת הראשונה. אבל האלמנט האנושי לא קיים והנה זה סיפור רעימה שבו שורה של דמויות נוסעות לחלל וקורה להן משהו נורא. אתה יכול להגיד לי משהו על הדמויות האלה חוץ מנהיימלס? לא. אתה יכול לזכור שם של אני בקושי זוכר את השם שלה לכאורה חברה שלו הבת של המדען סופיה סופי סופיה משהו אתה יכול להגיד עליה משהו מבחינת אישיות מבחינת היא מאוד אמביציוזית והיא קצת כאילו רואים שהיא גדלה כאילו בצלע של אבא שלה והיא מנסה למצוא את המקום שהיא מנסה להוכיח את עצמה ויש את המדען הזה שאומר אין דבר כזה קסם והוא מניאק אבל הוא כמו הדמות הזאת בסרטי אמה שאומרת לא אין רוצח סדרתי שרוצח את כולנו בזמן שהרוצח סדרתי עומד מאחוריו עם סכין. זהו, ו... אני, אני יוצא עכשיו לבד להסתובב בחוץ ואתם לא תאמינו, <אז> אבל ש... אני הולך להירצח. רגע, רגע שנייה, אני הולך להירצח. <laughs> אין שום <laughs> חיה פראית שאורגת <laughs> <צ> <laughs> אנשים עכשיו לפני שאני יוצא החוצה אני הולך לשפשף עליי קצת בייקון כן. mm, ולשי, ולאכול <laughs> את הסמבצ'ים נקניק כזה mm, איזה ריח טעים <laughs> יש לו רגע אני אנפנף את זה באוויר יהיה קצת יותר. אבל אבל בעבר, בעבר לדברים האלה באמת אתה אין לך, גם, אין לך שום חיבור רגשי לאף דמות חוץ מנמלס וגם וגם אצלו זה מאוד, בדיוק, זה, זה מאוד, מאוד שטחי את, אתה, אתה, אתה כן רוצה שהוא יצליח מה שהוא רוצה כי גורל האנושות מונח על הכף אבל זהו, כאילו... ואתה גם באופן אוטומטי you root for the, for the good guy. רובנו לפחות כן אבל אבל באמת אין לא נוצר קשר רגשי אני אני זוכר שדיברנו בזמנו בקלאסי קומיקס על על uh, animal man 5 כן שהיה uh... גיליון אחד שבו יצר לך יצר לך חיבור עם דמות שהיא לא רק לא אנושית שההתלבטות שלה היא לא אנושית שהיא הופיעה ונעלמה באותו הגיליון בדיוק ו, ונוצר לך סימפטיה מיידית אליו זה משהו שמוריסון יכל לעשות. או שהוא איבד את היכולת או שהוא בוחר לא לעשות את זה כבר הרבה זמן. זהו, יצא לך סימפטיה עם, עם דמות שהיא דמות שולית לחלוטין, היא, לא, היא, לא, היא אפילו לא של, של הסדרה הרצה הזאת של אדימלמן, והוא הצליח ב-20 ומשהו עמודים ליצור חיבור רגשי לדמות שלא ראינו אותה מעבר אחרי זה, אבל, אבל כן היה אכפת לנו ממנה, כי כן הוא הצליח איכשהו במעט מאוד זמן. ליצור גם את ההיסטוריה שלה וגם את הכמיהה שלה את הרצונות שלה ולחבר את הקורא אליה ופה במשך 6 גיליונות כאילו חוץ מגורל האנושות כמו שאמרת אני לא באמת לא אכפת לי אם זה יחיה או ימות או, או, או יהיה לו משהו. כן כאילו... ועוד פעם זאת בעיה כשאתה יוצר סיפור אימה שבו משהו רע קורה לאנשים צריך להיות אכפת לך מהאנשים האלה שמשהו רע קורה להם אחרת זה, זה מנותק זה מאוד אבסטרקטי. למה, למה זה כן עובד איכשהו הסדרה הזאת בסופו של דבר. Uh, בגלל קריס ברנם ונייתן פרברן. כן. Uh, ברנם הוא מבחינה, אתה יודע, מבחינה של עולם הקומיקס הוא עדיין חדש יחסית, למרות שהוא עובד כבר יותר מעשור. Uh, הוא פרץ לתודעה של רוב העולם, לפחות במקרה שלי, בשתי uh, רומנים גרפיים שהוא עשה עם ג'ו קייסי בעשר שנות אלפיים, הוא עשה את ניקסון ספלס והוא עשה את אפס אר שהפך לסרט ישר ל uh, לפני שנה. ושניהם היו יצירות קומיקס מאוד אלימות מאוד פופ בבל גם פוגש פאנק רוק כזה שבו דברים מזוויעים קורים אבל זה מצחיק כי האלימות אצלו היא, היא, היא כמעט כמו באגס בני פוגשת רם וסטימי פוגשת מורטל קומבט זה כאילו זה כל כך מוגזם שזה נהיה מצחיק והוא מסוגל לשלב בין אה, מה שנקרא קינטיקה אה, קינטיקה אה, תמידית כאילו דמיד, תמיד, דברים תמיד זזים אצלו על הדף <עד> ודבר שני סגנון מאוד מאוד עמוס פרטים. כאילו לכל הדמויות שלו יש פנים שאתה לא תתבלבל ביניהם. אם לדמויות אין פה אישיות, אבל יש להם מראה שהוא מיידי. יש לך פה חבורה של בני אדם, אתה יודע, בלי שום סימנים מזהים, לפעמים הם פשוט נמצאים בחליפות אסונאוטים, אבל השפת גוף שלהם, הדרך שבה הפנים שלהם משתקפות, השיער שלהם עקמת על הפנים, זה מאוד, זה מאוד ברור. אז האומנות מכסה על הפגמים בקטע הזה. ו... זאת הפעם הראשונה גם כן אני מאמין שבו הוא עושה עבודת טעימה זאת לא הפעם הראשונה שהוא משתתף פעולה עם מוריסון ברנם ומוריסון עבדו ביחד על בטמן אינקופורטד על השלב האחרון בריצת הבטמן המאוד מאוד ארוכה של גרנד מוריסון בשלב מסוים הוא התחיל לעבוד שם עם קריס ברנם והשניים נוצר ביניהם חיבור והוא נהיה די המוזה השנייה של מוריסון אחרי פרנק וייקלי זה מין פרנק וייטלי הוא עבד על הניו אקסמן לא פרנק וייטלי הוא אחד השותפים הקבועים של מוריסון הם עבדו ביחד על ניו אקסמן על אולסטאר אולסטאר סופרמן על ניו טויז על הגיליון האחרון של דין ויזיבולס ועל עוד כמה פרויקטים קטנים יותר וקטנים פחות. כשמדפדפים קשה שלא לשים לב לעומס על הפרטים אבל. זה, זה לא מפריע, זה ההפך, זה כאילו מושך אותך ומכניס אותך לתוך העמוד. הבנייה של כל סצנה, ובאמת, אתה, אתה מסתכל שכאילו פרטים, פרטים ממש קטנים כמו אה, הבעות פנים ו, ו, וכל מיני מחוות, הם, הם, הם משהו שעובד. גם כאוס אה, ו, ודמויות חייזריות של, שנראות, שבאמת, נראות כאילו יצאו מ�, ו, מ�, ממוחו הקודח של... אייץ' פי לאף קראפט וסצנות של פיצוצים ו... ו... והתנקשויות בחלל דברים שהם באמת יורדים לפרטים שהופכים את החוויה של הקריאה הזאת למשהו יפהפה זה לחלוטין יצירה שתלויה באמן שלה אמן פחות מברנון עם שותף לצביעה פחות מניידן ורדון שהוא אחד ה... צבעים הכי טובים בעולם, דיברנו על כווייטלי, הוא עבד עם פרנק ווייטלי על פאקס אמריקאנה. אז היה כבר שיתוף פעולה קודם בין פרברן למוריסון, שזה גם כן. היכולת לקחת מישהו שהדף שלו הוא מאוד מאוד עמוס פרטים, ולא לאבד את, ה... לא את הפלטה צבעים שלו בתוך הדברים האלה, היא מאוד מאוד מרשימה. והסגנון של ברנם מסתבר עובד מאוד טוב באימה וזאת לא הפתעה כאילו הוא יכול לצייר סצנות נוראיות ומגעילות ולהפסיק את הקומדיה כאילו הוא יכול לחלוטין בניגוד ליצירות הקודמות שלו והיצירות שלו שיבואו אחרי זה. האמת אני לא זוכר כל כך מה ברנם עושה עכשיו לא ראיתי לו כבר די הרבה זמן. No. אינו, ראיתי אותו בטוויטר וכאלה והוא עשה קריחות אלטרנטיביות <laughs> אבל לא ראיתי אותו. הוא, הוא עובד טוויטר עכשיו הוא, <laughs> כן. הוא מעצב את הלוגו של טוויטר. אבל כן זה, זה בית ספר של פרנק וייטלי אבל לא לגמרי פרנק וייטלי. ההבדל הגדול הוא שפרנק וייטלי הוא בסופו של דבר אמן שמכוון לעולם נראה לי יותר אלגנטי דמויות של פרנק וייטלי הם בדרך כלל אנשים מאוד דקיקים כאלה. לא סטיק פיגרס אבל אנשים שנוטים להיות בעל מבנה גוף קליל ואתה מרגיש בתנועה שלהם תמיד איזה מסריות על הגוף של עצמם והדמויות של ברנם הם הרבה יותר פחוסות ושבורות אתה רואה את האפים האיטלקיים מה שנקרא מה שתמיד אומרים עליו מפני ג'ון רמינטה ג'וניור שכל דמות נראית כאילו היא מתאגרף ששברו לו את האף כמה פעמים. רובם ככה גם רובם גם והגוף שלהם הרבה יותר שרירי ומכווץ כזה דחוס. כן, אה, הרוב פה באמת גם אה, לא, יש, יש הרבה מאוד אה, דמויות ש, שנשלטות וחסרות אונים ופחות אה, מובילות את הזה. אה, האמת שהדבר האחרון שהוא עשה, אנחנו עכשיו בודקים את זה כי אין לנו... אנחנו עכשיו, עכשיו, עכשיו בודקים. את זה. אה, מה שאני מנסה להגיד... דאק נייט שלוש, מאסטר רייס, חוברת שבע, הוא אייר. הוא אייר את כל החוברת, הוא אה, רק את אה, המיני... אני חושב שאת המיני אה, זה. טוב, ו... ואת פיוטר קוויסט 7 הוא עשה. זה רק תקריך אני מאמין. אז במקרה הזה אני מניח שמגיע לו את הכסף זה נראה לי בזבוז משווע של הכישרון שלו. אה כן נכון זה קוורזוני אתה צודק. בסדר. Um, מה שאני רוצה להגיד אז מה שעובד בסדרה הזאת היא, באמת עובד בזכות מה שהאמנים מביאים אליה. Uh, והדרך הכי טובה אני חושב ליהנות מנהימת <coughs> בכלל <coughs> זה בתור חוויה אלחושית. Uh, בלי, בלי לנסות לחפש את ההסבר למה שקורה ובתור סדרה שכל כך עוסקת במפגש של אנושיות עם משהו אחר בלי לחפש את האנושי אלא דווקא לטבול בתוך הפנטסטי. וזה קצת כמו עוד פעם לפני הפודקאסט דיברנו על אודיסי בחלל 2001 זה קצת כמו זה זה קצת כמו הסוף של אודיסי בחלל 2001 של. מה קורה? טוב, אני יכול להסביר לך שזה על מפגש בין אנושות לאינטליגנציה זרה, אבל הניסיון שלנו להסביר את עצמנו מול השופט העליון, שהוא משהו שהוא מעבר להבנתנו, ולא בטוח שהוא יכול להבין למה אנחנו ראויים להתקיים, אבל תכלס, כאילו ברמה של העלילה, ברמה של מה שהדמות עושה לקראת הסוף, זה... דברים קורים, ואז דברים נוראים קורים, כן, ואז... י... ואז... הסוף סימן שאלה יש, יש הרבה להטוטי ידיים וקצת ממבו ג'מבו מאוד קבליסטי רואים שגרנט מוריסון מאוד הושפע מקבלה באופן כללי פה יש הרבה דיבור על, על, על מלאכים ועל ספר המלאכים ועל שפת המלאכים ובחירה ממש ממש ממש ממש. ממש אמיצה לצייר חמסה על, <laughs> על <חליפה, חליפה של אסטרונאוט כן. וגם ממש לא, לא, לא לרצות להוריד את החמסה הזאת כי היא משתגן על, על על אותו, אותו אסטרונאוט מול מפגש עם זה. יש פה גם כמובן יש התייחסות ל, ל, קצת לאוקולט היותר מערבי עם קלפי טארוט. ו... Uh, סוג של הגבלה של קלפי טעות למה שקורה בזה זה כאילו לא, מוריסון מאוד מאוד מאוד אוהב טעות אבל אבל יש יש הרבה מאוד דברים של ש, ש, ש, שזה כאילו אתה, אתה מדבר עם, עם האחיין הממש ממש ממש שולט שלך ב, בשפת תכנות מסוימת ואומר לך עשיתי כך וכך וכך וכך וכך וכך ואתה לא, לא, לא, לא, לא בדיוק מבין. איך הוא יצר את משחק הסנאייק הזה בוויז'ואל בייסיקס. זה קצת כזה, הוא מניח שאתה יודע שאתה נמצא בדיוק באותו, לא רק באותו מוד כמוהו, אלא שיש לך בדיוק את הידע שיש לו. כן. זה כזה, טוב, תקשיב, אם קראת את ספרי הקבלה שאני קראתי, והבנת את ההתייחסות לסיפור הזה של אייג' פי לאפקארדס, והצלפת את זה עם התיאוריה הזאת של פרידריך ניט שהבליל ירח מלא, אתה יודע, זה ברור לגמרי, והתשובה ההגיינית היחידה היא, אבל, אבל לא עשיתי את כל הדברים האלה גרנט. נכון. אני, זה לא אמור להיות שיעורי בית. <laughs> בקטע <בכלל> זה, <כמו, coughs> זה, זה, זה קצת כמו שלפעמים אותו אדם שהוא כל כך שונה מגרנט מוריסון, אלן מור, גם יוצא לפעמים מנקודת הנחה שאתה מכיר, דיברנו על זה עכשיו בזמנו, על, לא, לא בפודקאסט, על, על העניין של... ליגה אוף אקסטרודנרי ג'נטלמנס קומיקס שיעורי הבית כן שזה קומיקס ש, שכל דמות בו היא איזשהו אזכור לספרות אנגלית ויקטוריאנית או פרה ויקטוריאנית ובגדול זה, זה קומיקס שהרבה הרבה בו אומר אה, אלן מור בא ואומר על הקורא היי hey, אני קראתי מלא מלא מלא ספרים אה, במקרה, של מור, במקרה של מור זה מרגיש יותר כמו שוויצריות כן. מאשר. אבל אצל מוריסון זה לא שוויצריות, הוא לא כזה אומר לך אני יותר חכם ממך, שזה מה שמור עושה הרבה פעמים. מוריסון פשוט מצפה שתדע מה שהוא יודע כבר. והוא כותב כאילו כולם נמצאים על אותו גל, כאילו לגמרי על אותו גל, ואם אתה מחוץ לגל הזה... <coughs> וזה, ואני מדבר, עוד פעם, לא, אני מדבר על מוריסון המאוחר. יש לי שמוריסון עד שנת 2000 ומשהו כאמור, מוריסון של, של שלב אחד ושניים בקריירה שלו, היה מודע לכך שצריך לתקשר עם הקוראים ברמה כלשהי, שצריך לוותר להם. ומוריסון עכשיו, כשהוא על פרויקטים כאלו, הוא כמעט לגמרי מתקשר אך ורק עם אלו שהם כבר קוראים נאמנים שלו, אלו שכבר, אני חושב על הסוף של מולטיברסיטי, שזה קומיקס שנהנית ממנו לפרקים ושנאתי אותו לפרקים. שבו שהוא עובד באמת רק אם אתה כבר בא לשם עם ידע מלא של כל מה שמוריסון יודע על היקום של DC ושל כל הפרויקטים שעשה ליקום של DC לפני זה. וזה, וזה לא מעט כי, כי הוא עבד הרבה על היקום של DC. ושוב וזה גם מסוג הדברים האלה שבהם יש ניתוק רגשים מסוים הדמויות קיימות כאבסטרקטים כיצוג של רעיונות כיצוג של תמות אבל לא בתור בני אדם. ו... האמת במקרה של ניימלס אם זה עובד זה עובד כי זאת סדרה קצרה כחסית עוד פעם זה שיש חוברות זה בסופו של דבר פחות מ-200 עמודים של קומיקס. נכון. אם היו מצפים ממך לעבוד ככה במשך סדרה רצה כאילו לקרוא את זה במשך חודש אחרי חודש משך שנה שנתיים שלוש אז זה היה היום ונורא. פה לפחות הוא מבין שיש לו מגבלה מסוימת. למה זה עובד לו עוד עוד איכשהו בסדרות גיבורי על שהוא עושה בימינו זה כי גיבורי כבר עשור הוא לא עובד עם מארוול הוא עובד עם דיסי מאז 2003 זה גיבורי על הלם במידה מסוימת כבר ערכטיפים. אתה לא צריך שיגידו לך משהו על סופרמן או אפילו. או על בטמן נכון. כי הסיפור אוריג'ין שלהם וההיסטוריה שלהם אפילו עוד פעם לא לרדת לפרטים של של חוברות ראשונות וזה אבל. היום תשאל ילד ברחוב אתה יודע מי זה בטמן אתה מבין אתה מבין כשהוא מבקש ממך להביא את מי זה בטמן איתך אתה מבין את זה כשהוא מבקש ממך להביא את מי זה ניימלס איתך לסיפור אתה כזה מי זה בדיוק מי האנשים שסביבו. הבעיה שהוא יוצר פה דמות מאפס אבל לא באמת יצר אותה עד הסוף כי זה כאילו באיזשהו מקום אומר היי אתה בתוך המוח שלי אבל. אני יודע כאילו את כל הרעיון הזה ואתה צריך לצאת מנקודת התחלה שאני יוצא ממנה וזה לא בדיוק נכון כי אנחנו לא יוצאים מאותה נקודת התחלה. מצד שני האמנות של ברנם ופרברם, הקומיקס הזה יפהפה, כאילו במובן המזוויע של המילה, אבל הוא עושה פה פשוט דברים שאתה יושב וחושב. הוא היה, הוא כמה, דבר ראשון כמה, כמה ימים לקח לו לצייר כל עמוד פה, ודבר שני הוא היה צריך לבהות בעמודים האלה, <laughs> בתמונות האלה של הזוועה שהוא יוצר יום אחרי יום. אני מסתכל על החוברת השישית עכשיו, ויש פשוט שוט שתופס שליש עמוד של אה, הפינים של פטיש, הצד, כן. הצד מוציא הפינים של פטיש, קורע פנים של בן אדם מלמעלה למטה. כן. ואנחנו רואים את תוך אור הפנים שלו. ברמה אנטומית כמעט mm. uh, כמעט כן, מושלמת. כן, כן, הוא, ברנם יודע את האנטומה שלו. <laughs> אני חושב שזה השלב שבוא נעבור לספוילרים, נציין שאנחנו עכשיו בשלב הספוילרים. כי עד עכשיו פשוט לא חשמנו שום דבר. ספוילרים קוראים לאנשים <laughs> את הפנים, <laughs> לא, מבחינה עלילתית. בארבעת הגיליונות הראשונים, העלילה כמו שאמרנו, הדמויות הן מינימליסטיות אבל העלילה היא די סטריטפורד. יש, נכון. לנו אנדור... אה, <laughs> יש לנו אסטרואיד שמגיע לכדור הארץ, יש צוות שצריך לעצור אותו, אחרת כולנו נמות, נכון. כי יש משהו באסטרואיד הזה שהוא יותר נורא מה... מהרעיון של פגיעה של אסטרואיד. וגם אם אסטרואיד רק יחלוף ליד כדור הארץ, הדברים שיש בתוכו יכולים להרוג את נכון. כולם. <laughs> והם נכנסים לאסטרואיד ומגלים שזה בית כלא לישויות שנשארו במלחמה מול יק... מיקום קודם. היה יקום שניסה לפלוש ליקום שלנו לפני מיליארדי ומיליארדי שנים. הם הסורדים במלחמה נכלאו בתוך האסטרוליד <אנ> הזה כן. על ידי... מי שניצח אותם. על ידי מי שניצח אותם. ועכשיו עצם הנוכחות שלהם יכולה לגרום לבני אדם להשתגע. והבעיה היא שמסתבר שהבחור שמממן את כל העסק הזה, המיליונר המסתורי שלנו, מושפע בעצמו כבר מהישויות על ידינו. הוא כבר... כשהוא מימן את הדבר הזה הוא כבר היה מעבר לקצה והוא לא רוצה להסיט אותם או לעצור אותם, הוא, הוא רוצה לשחרר אותם, הוא, הוא רוצה לשחרר אותם והוא אכן מצליח. נכון. והישות משתחררת ואנחנו מגלים לקראת סוף של גיליון 4 שהישות הזאת היא בעצם הדבר שהכי קרוב להגדרה שלנו לאלוהים. Okay. זה, מהבחינה הזאת של זה כל כך <coughs> גדול ומעבר ליכולת המחשבה שלנו לתפוס אותה, שזה לא באמת משנה. נכון. שזה לא, הדעה שלנו עליה לא חשובה. גיליון חמש הוא פלשבק לאירוע שגרם לניימלס לאבד את השם שלו שאנחנו מגלים היה ניסיון לסיאנס לתקשר עם ישויות די דומות שעירב בין היתר את הבן של המיליונר הוא. נכון. ואז בגיליון שש זה המפגש הסופי של ניימלס עם הישות הזאת שמשתחררת שזה מין כזה משפט של האנושות דרכו. ואנחנו לא ממש בטוחים עד הסוף עם ה... אנושות יצאה מזה בטוב או ברע. אנחנו לא, לא יודעים מה קרה בסוף כי הסוף הוא מאוד אמביגואלי, הוא מאוד באוויר. כן, אנחנו רואים את האישה שממנה נעים לסגנב את המפתח בתחילת הגיליון הראשון. שהיא בעצם אנחנו מגלים שהיא mm. סוג של ייצוג אסטרלי או איזשהו ייצוג של סופיה הבת של הבת של אותו mm -hmm. מיליונר. והיא אומרת, בחמש, כל הדבר שהכל בסדר, האסטרואיד התרסק על הירח, אז כאילו פיזית הכל בסדר. אני מניח שמה שאנחנו אמורים להבין פה זה שניימלס הקריב את עצמו, וההקרבה הזאת היא שחררה את האנושות, כאילו זה היה המשפט וההקרבה שלו היה גזר דין של חף מפשע, או מה שזה לא יהיה. אבל, ויש פה המון סימבוליזם יפהפה במובן ה... אבסטרקטי של המילה איך פתאום אתה רואה שכל דבר נהיה צלב לקראת הגילנות האחרונים. הוא, הוא מוצלב ואנשים כן. לא, הכל, זה, זה, זה מתחיל להיות יותר יותר נוצרי ו... נוצרי סטייל אקסמן אגב כי זה צלבים, צלבים שמוטים תמיד על הצד כמו איקס. כן. חובבי הסרט לוגן. אבל עוד פעם מה זה, זה לא עניין של מה אתה מנסה להגיד כי בסדר זו הייתה יצירה והרעיון שנחשוב לבד ונגיע למסקנות. אבל האם זה אמור להיות קומיקס אנטי-ניאליסטי? כי מוריסון טען בכמה רעיונות שזה התשובה שלו לניאליזם. אבל אם זה התשובה שלו לניאליזם, דבר ראשון הוא עושה תשובות הרבה יותר טובות לניאליזם. עוד, <עוד> פעם, ראה ערך Animal Man 5 ובעצם כל Animal Man. נכון. <עוד> ראה ערך אה, ג'ו ז... איך קוראים לזה? לא ג'ו ז... ג'ו דה ברבריאן. העריצה שלו על ליגת הצדק, אול סטאר סופרמן. כאילו מוריסון באופן כללי הוא יוצר מאוד מאוד אנטי ניאליסטי. כן, כי יוצא... ניאליזם שולל בעצם את, את האמונה. דה פילף, ו... הסוף של דה זה אחד כן. הדברים הכי יפייפיים שקראתי. והוא אדם מאוד, והוא אדם מאוד מאמין, פשוט בצורה... ביכולת של האנושות ו... להשתפר. גם. הרי ניאליזם בסופו של דבר זה תפיסה פילוסופית ששוללת כל, ברמה הכי בסיסית שלה, שוללת כל אמונה, היא שוללת... אמונה בדת היא שואלת זה, היא מקדשת את האני, היא מקדשת את האינדיבידואל. אה, ניהליזם אומר בגדול שאין אין אלוהים, אין שום סיבה שתהיה אלטרואיסט, אין, אין שום סיבה לאלטרואיזם. הדבר היחיד שאתה צריך, אה, אה, ש, ש, ש, ש, שאתה צריך זה לדאוג לעצמך, לדאוג על תחת שלך מה שנקרא. היא תפיסה מאוד אה, אנטי בגדול. והיא גם שוללת הרבה מאוד דברים שדוגמא ש... נוצרי, דוגמא יהודית, מתבססת עליהם. אם זו התשובה של מוריסון לניאליזם, לא, אז באמת הוא עשה את זה הרבה יותר טוב ב... ביצירות קודמות בכמעט שלו. בכמעט כל דבר אחר שהוא אי כן. פעם כתב, אולי חוץ מארקם עשה אלה עם הסירי אסרס אני יודע שכולם עובדים, אני שונא את היצירה הזאת. <laughs> אני, אני לא יודע מה לחשוב, העניין הוא שעוד פעם, כשאנחנו מדברים על זה, וכשקראתי זה בפעם ראשונה בפעם השנייה, אני לא יודע מה לחשוב על ניימלס, אני כל כך נהנה מהמימד הוויזואלי. המימד כמעט... הוויזואלי הופך, הופך את זה לחוויה מטורפת. ש... שאני, שאני באמת, אני מחליק על כל כך הרבה דברים שבידי כל כותב אחר היו גורמים לי אה, לקרוא את זה לחלקים. כן, מוריסון... ה... פטיש לדגים. או, כאילו, מוריסון עשה יצירות הרבה יותר אובסקיוריות בעבר, הוא עשה יצירות שבאמת בהם גם כן, לא היה ברור לך החוקים של העולם של הדמויות, אבל במקרה הזה או ש... או שהעולם צריך לעבוד או שהדמויות צריכות לעבוד ופה זה לא זה ולא זה מבחינת כאילו גם העלילה לא ממש הגיונית וגם הדמו... הדמויות לא קיימות אז אין לך אין לך במה להאחז. אין לך במה להאחז אתה לגמרי אתה כמו אסטרונאוט שבא על הכריכה של הגיליון שישי. השישי אתה מרחף בין הלא נודע לשום כלום. נכון. ואם אתה... אתה רוצה להכניס אותנו לאווירה הזאת כל הכבוד אבל שיש גיליון של זה זה קצת. <laughs> זה זה אובר אתה גם, גם באיזשהו מקום אתה, אתה מצפה לאיזשהו פיי אוף על זה שאתה קורא וזה כי, כי בסופו של דבר זה, מה שאתה רוצה מיצירה זה אתה רוצה לקבל איזשהו משהו אתה לא רוצה להישאר תלוי באוויר. זה כמעט מרגיש כמו שהיה צריך להיות סיפור קצר באנתולוגיה ספרי מה המפגש פשוט של אסטרונאוט של אסטרונאוט הזה שאין לו שם עם ישות שהוא לא מסוגל להסביר. כי כל, ה, כל הבילדאפ, ארבעת הגלויות הראשונים, מה הוא עוזר לנו? במה... לא. הפ, הפייאוף, הפייאוף התיאולוגי מעניין בתיאוריה. איך שהוא איבד את השם שלו מעניין בתיאוריה. כל הבילדאפ לזה, מעבר, ל, מעבר לחוויה הוויזואלית, עוד פעם, שהיא 60 70 מהסיבה לקרוא את הסיפור הזה, לא קיים. ויש דיון מאוד ארוך בזמן שאנחנו מקליטים את זה. בעולם הקומיקס על, ה, על היחס שמקבלים כותבים מול היחס שמקבלים אמנים ועל איך שאנחנו לומדים לחשוב במידה רבה על יצירות בתור יצירות של הכותב שזה משהו שאני עשיתי במשך הרבה מאוד שנים אני קצת מתבייש בזה עכשיו אפילו מאוד מתבייש. וניימלס אם אתם שואלים אותי זה לא יצירה של גרנד מוריסון עם קריס ברנם ונייטן פרברן זה יצירה של קריס ברנם ונייטן פרברן <laughs> שמבוססת <laughs> על סיפור <laughs> של מוריסון <laughs> ה... כי הם. כל מה שחיובי וחזק בסיפור מרגיש לי מגיע, מגיע מהם וזה בשלב מסוים גם הסוף של בטמן של מוריסון וברנאם היה כזה זה היה כל כך זה כל כך ברנם יוצר היגיון ויוצר יוצר בק... יסודות בקאוס. ובטון מה, מה, מהמוח של מוריסון מהרעיונות האלה שמוריסון זורק עליו. Uh, כן אני, אני מסכים במקרה הזה באמת שהכתיבה עם כמה שזה גרנט מוריסון וגרנט מוריסון וגרנט מוריסון באמת זה, זה לא מרגיש כמו משהו אולי כי אנחנו עדיין ב.. ב... לא יודע אנחנו מתגעגעים לגרנט מוריסון הישן uh, זה שהיה שיה... סוג של התכתב עם הקורא שלו ויצר דמויות שבהם היה אכפת לך מה... מהדמות mm -hmm. ונוצר קשר ביניכם ו... זה פשוט מרגיש שבאמת מה שמה שמה שעודד אותי וגרם לי לרצות להמשיך ולקרוא את זה ולא להשליך את זה בצד ולצע... ולצעוק לזעוק לתקרה בעצבים זה אומנות. האומנות פשוט מדהימה. כי זה אומנות דף... כמו באמנות. שאתה מעביר. אומנות כמו אומנות אין דבר כזה של לצעוק על התקרה ולהשליך את החוברת הצידה. אתה צריך לקרוא את זה, אתה צריך לקרוא את זה, אתה צריך להקליט פודקאסט אחרי זה. <אז> <אז> אבל האומנות באמת, אתה מעביר דף דף ואתה אומר אוקיי כבר לא יהיה שום דבר שיפתיע אותי ואז פתאום אתה מקבל איזה ספלאש של ההתנקשות של המונוליט הזה בתוך האסטרואיד, בתוך, בתוך הירח ואתה, ואתה כאילו... הסקאלה שב שבה הוא מצייר את הרגעים האלה. כאילו כשאומרים לאמן, אתה יודע, תצייר מפגש בין אפסיות למשהו כל כך מסיבי שהוא מגמד את הדמיון. מה, מה אני יכול לעשות? הוא מצייר איזה מקק, מקק בגובה 100 לא, פה אתה מקבל, כאילו, אתה... עד כמה הסרטורית הזה ענקי ועד כמה אנשים האלה קטנים, <אד> או בגיליון הראשון, בסצנת <אד> בסוף. ה... בסוף. <אד> בגיליון הראשון אפילו, בסצנת הבריחה מהחלום, שבו יש לפאנל כאילו שלוש קירות וכל אחד מקבל בזכות סרברן צבע אחר לגמרי. <אז> בזמן שיש את היצורים האלה שרודפים אחריו? יש השוט הדף האחרון בעצם של החוברת הראשונה מראה בעצם זה גם קצת משחק עם פרספקטיבה כי אתה כאילו רואה את זה. אתה מכיר את המבט של האסטרואיד מה, וכדור הארץ והירח. אבל אתה רואה עד את כמה כדור הארץ קטן וכמה הירח קטן יותר בהשוואה לכוח ההרסני והגדול הזה שעומד להתנגש <אח> בזה. ואתה יורד ל לפרטים גם אתה רואה פסוק של צל שחור שזה בגלל האור בחלל וזה אתה רואה צל שחור שמתפשט לגבי כדור הארץ ואתה מבין שיש פה משהו מאיים. כיף, כיף, כיף, כיף, כיף לראות את הדברים האלה כיף לנתח אה, שוטים פה ותמונות והבעות פנים ובאמת הפירוט פה הוא, הוא מטורף פשוט מטורף. מה שהופך את החוברת הזאת היא באמת להרבה לה יותר כיפית לחייה. כיצירת אומנות מאשר כמשהו שאתה קורא בשביל להבין אותו. טוב זה היה ניימלס, פרק רביעי, אמרתי רביעי, אמרתי רביעי מי התכוונתי לזה, של אימג'ניישן פודקאסט, למי שרוצה פרקים קודמים אפשר למצוא אותנו דרך הדף שלנו על אילון.נט או דרך הדף פייסבוק שלנו על אילון, פשוט חפשו את המילה על אילון ותמצאו אותנו. פרקים קודמים ועתידים אפשר למצוא שם אם אתם ניגשים לשם אפשר למצוא כתבות כל שבוע שלי של רועי של כותבים אחרים באתר ואם אהבתם את הפודקאסט הזה לייק שרן סטיבסקרייב אני מניח כן okay. ועד הפעם הבאה תקראו קומיקסים טובים okay. של אימג' זה סיפר קיוט, ספק, ספק, ספק, ספק, שתוק, רוביה, אור, אור, אחלה מנהל, שווה, פעם, בום! וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו I love it